Вона вхопилася за скроні і напівзаплющеними важкими очима повела за Нестором. Той дурнуватий дивився на невістку Ілаковичів, як на образ матері Божої. Жовч може розлитись всередині від такого чоловіка. Отець Ілакович не чув, що шепотіла дружина кузині. До нього долинули тільки дві перші фрази – але й цього було досить, щоб насторожитись. Бракувало, щоб тепер, коли Преосвященний своєю відкритою проримською політикою здобув собі стільки ворогів, почали критикувати єпіскопа ще й жінки-священиків. За світським столом колишній директор школи у Вишні, відомий в околиці дискусант, пересікався до безвусого питомця, щоб той йому пояснив, що означають ось такі парадокси у Святім Письмі. В Євангелії від Матфія говориться, «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». І в цього ж самого Євангеліста Христос говорить, «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю, я прийшов принести не мир, а меч». Як пояснити собі ці парадокси? «Як це може бути, щоб цар миру приносив на землю не мир, а меч?» Безвусий теолог крутився у кріслі, як на рожні, шукаючи розпачливими очима допомоги в когось священників. І він розумів, що священицька ряса і звання студента Духовної академії не дозволяють йому залишити світську людину без відповіді. А що відповісти, не знав. «На його щастя!» Отець Ілакович, порозумівшись про щось з дружиною місцевого пароха, подзвонив срібною ложечкою об склянку. «Спокій! Сіленціум! Сіленціум!» Безвусий теолог, скориставшись ситуації, пересів далі від настирливого директора. Сховавшись за спину кремезного отця Олександра, він зітхнув на повні груди. Престиж студента Духовної Академії був врятований. Тепер він не дурень попадатись у друге на очі старому дивакові. Дружина нашівського пароха, елегантна, щупла, що рідко трапляється між їмостями. дама з дуже нервовим обличчям, жестом попросила налити їй у склянку содової води. Манірно промочивши горло, і, націливши свої великі чорні неспокійні очі на гарне лице отця Ілаковича, почала, злегка заїкуючись. «Я, я прошу панства, мала щастя бути у католицькім домі у Кракові на доповіді доктора Карвовського». З подальших місць долинув приглушений шепіт. «Хто, хто це?» Отець Ілакович відчув обов'язок пояснити необізнаним. Доктор Карвовський – це один з дослідників автентичності плащаниці, в яку по своїй смерті був загорнутий Ісус Христос. Власне, пані Добродійка Деканова була на відчутті доктора Станіслава Карвовського, який, як дослідник і лікар, доказав автентичність плащаниці. Попросимо, отже, пані Добродійку поділитися з нами своїми враженнями – за що від імені всіх присутніх складаю сердечну подяку пані Добродіці? Сіленціум, прошу. Останнє зауваження було зайве, бо в залі і так запанувала тиша, як у домовині. Чутно лише дзижчання мухи, що кружляла над полумиском шинкою, та мляскання язиком тітки Рузі, яка висисала рештки м'якуша з ракових ніжок. Пані Деканова витерла губи батистовою хустинкою. «Я не знаю про, про панства, чи зумію передати свої враження. Та щось таке величне, таке над, над, надзвичайне, що мені аж мурашва поза шкірою пішла, коли я слухала, яка шкода, що Господь не створив мене мурашкою» зітхнув досить голосно п'яний отець Голубінка. Ніхто, крім Нестора, що хихикнув у потилицю молодій і лаковичці, не дав пізнати по собі, що помітив цей нетактовний випад. Вдала, що не почула, і сама пані Деканова. Заїкуючись та промочуючи час від часу горло содовою водою, пані Деканова, викладала від відхвилювання реченнями приблизно таке. У місці Туріні, в Італії, знаходиться плащаниця, в яку саме був оповитий Ісус Христос, коли його зняли з хреста. Доктор Гук попросив дозволу задати одне питання. Звідки всі ті дослідники можуть знати, що саме в ту плащаницю був загорнутий Ісус Христос? Дами голосно обурились на таке провокаційне питання, а пані Деканова подякувала кивком голови доктору Гукові. Отож, прошу панства, питання доктора Гука дуже доречне. Треба сказати, що до другої половини минулого століття взагалі були тільки здогади щодо автентичності плащаниці. Плями, які слабо виднілись на плащаниці, не давали чіткої картини. Щойно з винаходом фотографії виявилось, що плями у тій плащаниці негатив, який на фотографічній плівці дав позитив, де виразно можна розпізнати обличчя і взагалі контури тіла Христа. Ця обставина, що на плащаниці відбитий саме негатив, а не позитив, має надзвичайно важливе значення для дослідників, бо вона виключає будь-яку фальсифікацію. Справа в тому, що до винаходу фотографії жодний художник поняття не мав про які-небудь негативи. Якщо так, то маємо діло з чудом? Доктор Гук піднявся за столу, вийняв блокнот, щоб зафіксувати відповіді пані Деканової. Дружини священиків знову зашикали на нього. «Ради Бога, як можна бути таким нетактовним?» Та пані Деканова і цим разом визнала, що питання доктора Гука дуже доречне. З тріумфуючою усмішкою на своїм нервовім, худорлявім обличчі заявила, що вся суть у тому, що тут немає жодного чуда. Так, прошу панства, ніякого чуда. Бо відбиток святого тіла на плащаниці стався зовсім природним шляхом. Французькі вчені на дослідах довели – що амоніякові випари, які появляються при розкладі тіла, доктор Карвовський подав навіть хімічну формулу, але деканова ясна річ не запам'ятала її, можуть на полотні, насиченому соком залоє, викликати тривалі зміни. Проведено, панства. «Цілий ряд експериментів, що повністю підтвердили цю теорію. То виходить, що зі мною можна б таке саме зробити?» Спитав уже безпосередньо деканову Модест Глубінка, а потім звернувся до молодшої з дочок Меланії Річинської. «Панно Марусю, я вам принесу цілий оберемок алоесів. Тільки натріться ними та загорніться в простирадло, аби я дістав ваш відбиток». Отець Ілакович гмикнув багатозначно. «Отче, модесте, попросіть для себе ще одну порцію чорної кави». «А звідки взяти амоніякових випарів?» запитала по дурному тітка Рузя, що викликало бурю сміху, такого несумісного з настроєм, який панував у залі. Доктор Гук знову звівся, щоб запитати щось, але після безтактного виступу своєї сусідки нервово махнув рукою, сховавши блокнот у нагрудну кишеню. Та пані деканова наче вгадала питання, що їй хотів поставити доктор Гук. Напрошується сумнів, прошу панства, чи саме та плащаниця, в яку був загорнутий Ісус Христос, бо, коли панство розуміють, відбитка сталася натуральним способом, то не мусив це бути саме Христос, а міг це бути який-небудь інший розп'ятий. Доктор Гук знову вийняв свій блокнот. Пані Деканова однією рукою сіяла сумнів у серця своїх слухачів, а другою вміло виполювала його. Натурально могли б бути такі сумніви, якби не стверджено з лікарсько-судовою точністю і акуратністю, що кількість, величина і розміщення ран, відбитих на плащаниці – Йота в йото збігаються з тими, які описано у святім письмі. А тепер вона відкрила сумку і вийняла звідти фотознімки негатива і позитива плащаниці. Молодь рушила до столу, при якому сиділа деканова. Деканова крутила знімками на всі боки, як дзеркальцем, але з рук не випускала. Старші священики які з великою цікавістю слухали розповідь дружини свого колеги, «Добре їздити тим, що не мають дітей». Тепер зберігали відповідно до віку і становища статечність. Тим паче, що в справи Турінської плащаниці церква й досі не зайняла догматичного становища. Коли трохи заспокоїлись з отими фотографіями, між отцями-парохами пішли розмови, як у кого в парафії стоїть справа з сельробами. Всі молодші і старші рангом священики сходились на тому, що весь о той сельробівський рух по селах, всі о ті колотнечі і страйки, як, наприклад, страйки рільничих робітників на Снятинщині, на Равщині, в Рудетчині, є, по суті, тільки прямим наслідком політичної бездіяльності католицьких організацій – і окремих отців парохів по галицьких містечках та селах. Чому? спитав Вуйко Ілакович, підставивши під погляди присутніх своє благородне обличчя, дарма, що вже в сівій оправі по селах, де, як слід діють католицькі організації, де досить численна католицька преса, де отці парохи сумлінно виконують всі вказівки і доручення преосвященного і не стоять осторонь політичної роботи серед парафіян? Чому там не чути ні про яких селіробівців? Прошу відповісти. Добре тобі питати, чому, коли твоє село темне, як ніч? І з заздрісю подумав отець Свійко. Він мав дещо відмінний погляд на поширення селіробівського руху по селах. Своєї власної гіркої практики на цій ниві знав, що Ілакович спрощує справу, коли зростання сельробівського руху пояснює виключно бездіяльністю католицьких організацій. Проте, не маючи відваги виступити відверто з власними тезами, щоб не викликати підозріння щодо своєї душпастерської діяльності, Свійко запитав обхід. А як ви, отче Сидоре, дивитесь на страйки робітників по фабриках? Що ви скажете про страйк цегельників під Перемишлем чи робітників фабрики Скла на Жовківщині? Мені цікаво знати, з якої точки ви дивитесь на ці випадки. Вдаючи себе несвідомого, Свійко з облудною уважністю вп'явся очима в пишно викроєні уста Ілаковича. Ілакович не повірив щирості Свійка. Був майже впевнений, що Галган провокує його в присутності деканів. Якусь секунду шукав відповіді. Потім, піднявши руку вгору із складеними, як для благословення пальцями, з відповідним акцентом відказав Свійкові і тим, що наставились його послухати. «Хай ці справи не турбують вас, отче!» «Смійтеся з цих страйків! Це не українські робітники страйкують, бо українських робітників взагалі нема. Нема, отче!» «Як то нема!» – вихопився хтось з молодих, і йому вторував веселий гомін з задніх столів. «А так, що в нас?» – приспокійно погладжуючи хребтом долоні своє гладке підборіття, промовив Вуйко Ілакович – «Поки що нема робітничого класу». Він акцентував у слові «класу» тверде «л». «І тому нам нічого сушити собі голову над цими проблемами». І він переможно оглянув присутніх. «І слава Богу!» – хрипким баском засміялася тітка Клавда. «Хе-хе, а то я все боялася, що прийде такий час, коли робітничий клас може зазіхнути на мою кам'яничку». А тепер, хе-хе, ріпчаками з морщок, наче мініатюрними каналами, по її обличчі спливав піт. А тепер, коли в нас нема такого класу, то я можу спокійно спати, бо дайте здоров був, Сидорку!» Тонкошкіре світле обличчя Вуйка Ілаковича залилося легким рум'янцем. Іронія Клавди досягла своєї мети. Доктор Гук остаточно проковтнув шматок індички, що його він довго і акуратно пережовував. Впоравшись з цією важливою операцією, він наче у відповідь отцеві Ілаковичеві почав щось гарячково шукати у своїй записній книжечці. Нарешті знайшов. Тримаючи пальця на тому місці, зажадав слова. Мені здається, і вмовк здивований тим, що гості продовжували гомоніти на всі лади, не звертаючи уваги на його ораторську позу. Мені здається, що шановні отці надто спрощують поширення комуністичного руху. «Якого руху?» – визвірівся хтось з світського кінця. «Сельробівського руху», – поправився доктор Гук. Я хотів би звернути увагу, що справа запустила коріння куди глибше, ніж це здається. І тут не йдеться про поодинокі парафії. «На мітингу! Скличемо антикомуністичний мітинг! І ви все те розкажете на мітингу, пане Добродію!» – сміявся Нестор, даючи Гукові знак рукою, щоб той сідав. Але Гук не здавався. Те, що він мав сказати, гідне того, щоб його вислухали. «Я дозволю собі...» Він справді, наче на мітингу, підніс голос понад той гамір і сміх, що як хвиля котився від стіни до стіни. Я дозволю собі, шановне панство, прочитати два пункти з резолюцій, прийнятих на мітингу сельробівців відносно загальних зборів Товариства Просвіта. Пункт другий. Усунути з просвіти весь буржуазний і клерикальний елемент ворожий культурно-освітнім прагненням селян та робітників. В їдальні стало тихо. Я не знала, що він такий нетактовний. У відізвалася тітка Гликарія, дружина Софрона з Волинських-Річинських. Клерикальний елемент! Це ж наші мужики! Як же ж можна в їхній присутності і в нашій «Вичитувати такі пункти?» «Потім, що за неделікатність усунути?» «Просимо далі, далі, пане меценасе!» Відізвалося кілька голосів на раз. Гук обвів їдальню переможним поглядом. «Що цікаво?» «Пункт п'ятий. Послати від імені просвіти делегацію на радянську Україну, щоб вони, делегати, Познайомилися з досягненнями на культурно-освітнім полі трудящих радянської України. Ух, хш! знялися в їдальній загальний вигук здивування, обурення і іронії. Аврельця Річинська делікатно доторкнулася лікця-безбородька, який очима шукав Нелю. «Я перепрошую, пане докторе, я хотіла б знати, як ви думаєте?» «Видно, що на Україні все ж таки щось будується, якщо ці...» Обминуло слово «селіробівці», як непристойне своїм звучанням. «Хочуть туди посилати делегацію. Я так думаю. А ви, пане докторе?» «Пізніше, пізніше поговоримо на цю тему. Панно Аврельцю...» Відсторонився від неї рукою Безбородько. «Якийсь целепсина. За протилежним столом припрошував Нелю сісти біля себе, а вона чемно відмовлялась. Отець Ілакович, який пропустив вуха перший параграф, тепер з насторожено витягнутою в бік доктора Гука головою вичікував, що той ще скаже цікавого. Але доктор Гук сказав уже все, що мав сказати. Цікаво, задумливо промовив наче про себе Ілакович. Цікаво, навіть дуже цікаво, отче Парох. З я вигукнув отець голубінка. Отченьку парох. Качуровий чуб розвіявся йому на чолі. Розтебнута на грудях ряса оголювала рожеві, покриті золотим пушком груди. Очі блищали, як дві скляні кульки. Не будемо собі сушити голови над цими проблемами, отче Порох. «Ми й так дістали від преосвященного інструкції вислати, вислати, бодай, по скільки то, ага, бодай, по три?» Він показав пальцями через столи три. «Делегати на матірний з'їзд, перепрошую дуже, на з'їзд матірного товариства». Отець Михайло Річинський значуще кашлянув. «Отче Модест, гим, гим я вважаю, що про тайні інструкції – «Епіскопату не зовсім доречно прилюдно розповідати. Гм-гм!» П'яний Голубінка на зауваження отця Михайла зневажливо махнув рукою. «Виберемо», гукнув він до Вуйка Ілаковича, «виберемо не по три, а по чотири делегати. Своїх делегатів, і не дамо слова на зборах тій банді. Не дамо татку». «Не дамо?» Гримнув кулаком об стіл отець Олександр, а жінки ахнули. «Не дамо! А тепер вип'ємо за погибель наших ворогів, живих і ненароджених! Го-го-го! Ну, піднімемося, брати! А ну, давайте одноголосно! Згинуть наші воріженьки! А пробачте, ми на тризні побіднім Аркадію!» «Ну, нічого, нічого, ми собі надолужимо за те на зборах просвіти». «А тому бандитові, що довів бідного Аркадія до могили, потрощимо кості, я перший, го, -го як допаду його своєю палюгою». Про це пізніше, отче добробію пізніше, з усіх боків почали зацитькувати отця Олександра священики. Була вказівка самого єпіскопського ординаріату, щоб випадок навічі в Калиниці не розголошувати. Крім того, дружина і дочки покійного знали про цей випадок тільки те, що навічі покійний розхвилювався, і це призвело при його прогресуючому склерозі до крововиливу в мозок. «Отця Олександра вже зовсім знеміг алкоголь», – відізвався отець Михаїл. «Кого це ви збираєтесь знешкоджувати, отче Олександр?» – спитав з кривою посмішкою отець Кушнір. Племінниця Оля, яка саме проходила повз їх столи з кошиком накраєного хліба, стала як вкопана. «Шановний канонік, як те є, трохи, то завжди збирається трощити комусь кості», – поспішив пояснити Олі Войко Ілакович. Ольга подивилась на нього з виразом такого недовір'я в очах, що той, не знаючи, що робити від збентеження, нахилився до своєї дружини і поправив її шпильку у волосі. За світським столом хтось розповідав анекдот, і при столі деканів спроквола втихомирювались. «А як же вам, Іване, живеться?» «Я тепер не Іван, тільки Джон!» Про мене, хай буде і Джон!» «А що ви вранці робите?» «Нічого не роблю. Лягаю на варанду і лежу». «Приємна робота. А що ви, Джоне, о полудні робите?» «Теж нічого не роблю. Лягаю на веранді і газету читаю». «А що ви, Джоне, ввечері робите?» «Лежу на варанді і слухаю Соловейка». Приходить той чоловік додому, а жінка питається. «А що там ваш брат Іван поробляє?» Та він, каже чоловік, уже не Іван, а Джон Хай буде Джон, відповідає жінка А що там наша братова Варвара? То вже жінко не Варвара, а Веранда Вульгарно і примітивно скривила губи молода Ілаковичка А тітка Рузя, до свідомості якої долетіла тільки остання фраза, запитала голосно Чому Веранда? Має бути Барбара? Ближчі до тітки Рузі вибухнули сміхом. Щенився веселий гамір. Коментарій тітки Рузі пішов колом. Отець Свійко аж вухо прикладав до столу від сміху. «Чого вони сміються?» – питала тітка Рузя в гука, що заглиблено, отдивляючись рибу на своїй тарілці, не чув ні дотипу, ні коментарі до нього. «Не знаю, запитайте їх». Але тітка Рузя не мала кого запитати, бо до кого лише зверталась, той знову піднімав ригіт. Здуріли люди, спокійно вирішила тітка Рузя і взялася за рибу. Перед білим м'ясом подали вишняк. Тепер уже ніхто нікого не припрошував. За столом утворились гуртки і напівжартома, напівсерйозно виривали пляшки з рук. Отець Нестор наспівував на вухо молодій і лаковичці Бодай тебе, бодай мене, бодай на собоє. Яке в тебе, таке в мене личко рум'яне. Тітка Несторова відчула Мігрень і пішла до ванькира прилягти трохи. Безбородько спіймав нелю, що проходила повз його крісло. Сідайте трохи, чужі люди гостяться а вас жодної, крім пані Добродійки, не видно за столом. Це наш обов'язок», – відповіла скромно, але присіла між ним і кузиною Аврельцею, бо була справді втомлена і голодна. Безбородько сміхом вихопив у когось пляшку з вишняком. Потрясаючи нею на чиїсь погрози, він нахилився до Нелі і заговорив якимсь незвичним ніжним голосом. «Якщо не бридитесь, Нелю», то налью до моєї чарки. Знатиму ваші думки. Мої думки?» Кинувся наче вколений, але миттю приховав своє збентеження сміхом. Неля спрокволе підняла чарку, і тоді на безбородька війнув запах конвалі, що дурманив його до краю. Гострий запах туалетного мила запамручив йому голову. І він не бачив нічого, нікого, лише одні нелині пальці – що тримали ніж кучарки Аптечно чисті, вузькі, з опуклими, лагідними нігтями Вони в одну хвилину стали для нього символом всього недосяжного в житті Про таку красу доктор Безбородько не міг мріяти навіть з титулом доктора А проте він відчув це гостро, до болю в серці Безумно прагнув цієї чарівної краси Діставши такий скарб до рук, міг би нарешті скинути себе тавро свого міщанського походження, замилити очі всім цікавим щодо його минулого. Як сказав той Суліман, «Гарна жінка, гарна жінка, то великий клопіт для чоловіка, що потребує грошей». Не Люся не була б клопотом. «Що вам, доктори?» спитала Неля, бо видався їй якимсь зміненим на обличчі. «Нічого не люсь!» – прошептав, і, ніби шукаючи чогось під столом, незручно поцілував її у самій нігті лівої руки. Тітка Рузя, від пильного ока якої нічого не могло сховатися, помітила цей нескромний поцілунок і запищала високим сопрано. «Скажіть там, пане докторе, щоб відчинили двері, «А то декому душно!» Замість відповіді Безбородько схопив пляшку і налив собі одну за одною дві чарки. До голубців подали пиво. Воно було не найкращим, але гості хапливо накинулись на нього. В їдальні дійсно ставало душно, і, незважаючи на протяг, треба було відчинити двері. Голубці, хоч тітка Клавда не пошкодувала до них ні м'яса, ні приправи, вже не смакували гостям Повідкидавши ніби для рівноваги перевантажених черев Свої туші на спинки стільців Чоловіки, сонні пересичені, ліниво смоктали пиво Жінота нижком подрімувала Чи ви чули? пролунав на дивотверезий голос від світського столу Цей англійський журналіст, що приїздив до Варшави Мав розмову з нашими послами з Ундо. Кажуть, ніби хтось бачив там за сніданком, за одним столом з послом, шийкою. Та як дурний русин платить, то чому б розумному англійцеві не попоїсти? Добродушно зареготався отець Свійко, а кілька голосів приєднались до нього. Так не можна дивитись на справу. Несподівано для всіх обізвалася молода Ілаковичка. Отець Олександр вмостив окуляри на ніс і, перехиливши голову, придивився до особи, що подала такий голос. Орися Ілаковичева підвелась і, стоячи, проказала як формулу: Наша українська справа йде вперед. Ну, ну, вже аж ваше бабське військо Україну на ноги поставить, пекта у сина. Тітка Маланія багатозначно закашлялась. Грубий вислів отця Олександра видався їй образливим для слуху панночок. Глянула на дочок. Обидві з опущеними додолу очима дзьобали в тарілках голубці. Молода Ілаковичка не дала себе збити. Так, коли б ми у 18-му році мали за кордоном таку пропаганду, як тепер, то не програли б кампанії. Пане докторе, «А хто тепер робить нам пропаганду?» – наївно запитала Аврельця Річинська, що знову опинилися коло Безбородька, бо Нелю гукнула кудись Оля.